مآبات فانا خیر کتاب الله و خیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم دیر رحمان و جیحن باب و صلاة في السطوح والممبر و خشف موسانیب دلیباس دلیباس دلسطر والارت تحقیق نفحائش وصیف شروع خلا فورد مکان کا تفصیل کی موین پکم فتر جهیز دې کولیه پدې کې دا موین جهیزې پښې طاهر باندې چې ستراده چې په دې کې رہی څنګه به ما وې شه دایره چې ستراده چې په دې البتہ ذات طہارت کما حد پوری اغه حدا پوری چې د ذات تماس وسکیږي ولار له تخونه نه لایې طہارت سجدا بواسط اعظم لګی او کنا د دین علاوه نور قرب جوار کې هم طہارت پکښته <تصفيق> چې اځواز چې یو سادهږي تا کې چې او توحید شاک دې د دین علاوه یو کوله هم دي چې سينه په محاسات راځي هم اید آزادو جو دا سیدین علاوان دا دادا بادان دا شاسرا، دا سرا نیاسات و تماشوسی که ده حامل متصوری هم منزنشو که حامل متصورنی منزنشو ماشوم کبلی نجسیدی خپل ځان څنګه وایې چې د په شاشه وایې زه د موند کی خپل ځان نشته وایې زه د موند کی په دایره کې مخاني پر دایره رحمت کلامي د تعلق دا چې سي سي دا بيستقانسي جبهه بيستقانسي کو جمع ورو لري دا ار د حسني واسي رضی الله تعالی محتلفو کتابونو موصوله نقل کړره جمع دو تلاکی زمکی تنبوئی. او جمع چرے کانگل تا اموئی. والقناتی را بیونا توکو اقین طرح و یو سر یو شیرین بیا چې خلک په دې کې فرق کوي یا سره چې دغه ورونه یو او نه وي وای نه راځي راغای چې چې لري ته په حال نه دی نه په ود نه بول اوه هم آمه آخذ آقانه بهم ما سطرة تنسيب ما بینك سطرة بي حعيل پو ما بینك موجود بي دیم وصل اللہ ورعا ذوه المجرد الامام ودی تعلق ورعا مکان دی ما هم مکان مقفده کی اتحاد او تختي يو براي بل قطوي نقل کړي ها سند کي صالح مولا تم ده کنا پيشو زيد محسن بشورتن روستا پده خوغ تحمان ده موساني باب موسولان جکر که ده حديث موسولان جکر که ده حديث موسولان جکر که وصله ابن عمر علی صلی اللہ علیہ وسلم احمد بغوارد پاسمان فرحب مون کڑه ده دیم نعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رویت محقران دا ہے چوه شیم مضبط وی تقرود سي دې پېراډي کې تاسو مو ټکي دي شي ورشات پر ځای چې تا کله <قلاج> چې دا مستقر شي مضبوط شي نو <تصفح> <تصفح> موږي مرفوع حديث دی د عالمي شي علل فعل له مثال من اي منبر منبر ده قناه يو له فقانه ما وته فينا هو من اصل غابه ده غابي مقام ده وزن وعملو فلان مولا فلان ده لان تي پلان کي يوالا مو رسول الله صلى الله عليه وسلم پارا يو کړو وقام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثو ثقوا قبلہ قبلیت مقلیم تکبیر و قامنا القف و فقرا وركع وركع الناس خلفه سمرا فراس و سمرا جانه خرا فشار هغه په بری سمقرا سمركا سمرا فراس و حتى سي الى الله قال ابو عبد الله لتو متوجش علي ابن عبد الله ذكر هذا احمد ابن احمد ابن حنبل تيو ابن عبد الله احمد بن محمد الشاغر ذي امان تقوسك احمد امني حانبال عن هادو الحديث او حديث مقدار قالنا علي ام عبد الله و اموته و انما اردت و ما مقداره نظارك رسول الله اسلام كان عالمي الناس نو مقدار شهده اشفراباتا يقول امام عالمي الناس امام بل خلقنا او حديث و علی وی کله چې مان احمد تو پوسو کو نمازات څخه پیداشه شهدا نمازای څخه 39 کونه نمازې خو شاګرته ویل چې صاحبلیو صاحب څنګه هغه څو یې باندې معافتی سیلال ونیو کوم تفاوت را شی د امام مد موختر تر منځ کې فوقیت تحریت کیلن سیده فقلتو مائی فینسو شعن ملین کانا يوسعان هادا کسیلن داغانا حبام دستو بوسنا کیادل فالمتاس محمده داغانا دیتا نیدی قال احمد دیتا نیدی دیتا نیدی دیتا نیدی بورش ایتا سوکتی دیمان دیتا په دې حدیث کې یو ځنګ خبرې ثابتې توجې دي اوله مسله دا ده د نجاسه توضحت او حراته په خلینا روانه ځه سمو دیم مسله په دې مخام کې مسئله د استقرار د جبهه دغه تحقیقاته موږ او په دې کې دې ته مسئله چې د دا ده پروپريټ او د تحییت تا معصنې پرې باندې یو دا نو قول نو کړو صلی الله علیه و او دهم در رسول الله صلی الله علیه و سلم او د قوم تحت و درېدل مېتی پایري ظاهر په اتحاد نه مګان نه تفاوت راغې تفاوت خدو تریخه له یو دا چې امام لاندې ورالځه جمعہ دغشي او د ۱۲ چر تک خانو شي بیا ور چر امام ور و او څو وخت دا تفاوت یې دی په دې سره مقتدی دی امام نه مخضنین دی امام نه مخشین او دایوې مونږ نکې هه مقتدی نو <coughs> <coughs> ته نق امام او ام ديني دای امام په نق وحرکت دی ورا د دې چې وحده وو او څټ ورآړي موږ دې فتوي يا عکسي کوټ تفاووتې فاحث شو مون نکي کوټ تفاووتې فاحث نشته تفاعیل پا اساسه روسی یاوچتګان دي څوک دې سوی څوک څو غاج مې درن ده تم امامه رسول الله سلام داوا کې دا خود ته تعلیم وکړو به ابو حنفا او القول په دی تفاوت جواد ما کراحت دي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان مستثنہ دے زمانگ دا پارا دمرا وسط نشترے سکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محالیم واحدا دا خود حدیث صحب چرے کنسا دا پارا شروعا دا خود زنه علي او حدیث خبر را ديته به متوجي شي یو خدای خلقو د نړۍ څخه دغه تاسو کو د رسول الله اسلام او صحابه او کیدارو سحابیي چې کی په ماجن کې په فچو دي حتی اتی اسنه کې زو فچو او د دې ویننه دی او یو ما باندې چې الناس عالم دي مني معنا زیات کوه په دې معنی چې هیڅ ځای نو او دا تعدید د پتاکبورو او غرور باندې نه دی د مدا خبره قابلیت وجوده دایم منبر په کومه سنکه جوړ مولانا دا کوي چې خپل کې دا په ځم سنانه دی یو یو قولش کوته مې دی یو دووم دی امی حاجه من عام سنې وي خو شاسه وي چې منبر از خورت تقابل <سؤال> توجود من اصل الغابة غابة خود زینن دیده بانڈوک جده یو عالی غابة دا یو اسفل دا دو علمین واقع هم فضی غابة کیرابدی را کمچه خاجمان بو خانی ختم کری و رسول اللہ صلاح و رسول اللہ صلاح پښکل نه دی چې خدای راځي چې دا د طرحانه جوش ترپا اصفغه او راځي چې ترپا راځي داګه یاد ده چې دا ځوان اسمین د محمد واشدی لك كانه عط ترقاوي حاجه لغتي و لسيدي نعت عط فرق هذه فلان او فلانتا لكن هيا اللغوي شكل كينيشي د مذكّر ن منصرفي و مؤنث دانیس هم رایشی او کنید عالم نادمی جو عالمیت و تاریخ مرشی او غیری منصر اپنو. دا پلانچو غلامو خادمو خود بیسین انده سوکو میمونو، سوکو مینان، سوک براهیم، سوک باقوم، فیدیش جدیدی یو اے مشیدانو لا نتجه ذا سوقي زینو الى صبا الى ساحه الى سهر سو رسول الله اسلام د نکه حرکت دي قبره ته متوجه شي کی منبر باندې سو اوس دي کومه خبره په رغره د ريزه حد قوم مخکړه چو مسالره صفیت او ذحدیت اولی یو مسالره ده کی چې دغه عمل کې سیدغه غه دغه یو غریه کو په درمیا نه منبر غو ده غری په درمیا نه پات کی قدم او د سلاث او کو پدریم پارتو زغلین یو قدم دیم پارت کیدا دیم قدمه دریم پارت کیدا کاتا او دریم پارت کې قدم چوي مکه ترې دي خو چې توالی په کنهې په قلاله قرار نه هم جهیزه علاوه داوی چې شاعندر رسول الله صلی الله و مصطفیو دا تادی او ماته دې کې نه بيداک موږ دوه اکثره کې دا نه په موږ دي خوتاسي په دې کې څه چې دا دې جې موږ غایرم دا ګرامي و دي رسول الله ص د تخودا وکړه فقرا ورکه ورکان خلفو دین په تمو کته وقرآ ورقآ بیتنگ را رہا ہے ورقآن ناس خلقهو وی اپدید که که در رسول اللہ صلان تو آمار هم قرآ او دناص یو آمار ذکر دے ناس خلقہو وقرآن ناس خلقہو ورقآن ناس خلقہو ورقآن ناس خلقہو ورقآن ناس خلقہو اجیم مولدہ خدا دی هم بیدی کنچه قرآن ورکان ناس ماده بیدی قرآن ورکان ناس ماده بیدی پا ما صحیح دی اختیدائی که صحیبی تبریشی پا ما صحیح دی ایتماعی که صحیبی تبریشی اختیرات خلق دیمان او دم مطلقات تونه په ماته یزا ای تمام او حق موضوع کې او عبد الله د علي خبر یو د احمد محمد حضره د کوم مقصد لپاره کليدي داږي تحقیق او دغه حد عام مونږه شانته وې مولانا زکریا صاحب رحمہ الله پدې یو د کې ته یې دا بدل کوي والله ولم سان پولیسوب نه ویل دي شی حدیث 14 د سان پولیسوب شاګر دو وینما اره تنو اسلام کان عالمین نه کې کال کې تین کیه سماء الذين لا مقصد <تصفيق> الحديث يبدو ما قال أحمد بن حنبالوي إنما أردتم سماء ذا مقصد يا علي بن مدنين أن نبي إسلام كان على ناس ما يقول لنا؟ هريشه دغه ته د احمد بن حنبل له تفاصيل قطاد السفيان بن عينه حكمي ودزي احمد بن حنبل جواب نتواته قال لا تا دیخ مولی دی کنقالا، لا، لا تزین دیسو. تو زاہید دیمان دی اشکال دید. تو احمد، که خرریدی صوفیانی دیوی بیانا دی. دی احمد ناقل کرے گی. دا دې منبر واخه مخاطبي د حدیث دی مقصد دا ناوی ما تدې چې او مقدمه کوي رشی دا کا اې ته اې دې مثلا مې یا کړي شي چې احمدي حمل فلغه وحنيو دي دي روس ته وې ودي دي لیکن دا چا ثابت ده چې احمدي رحم باید دې شي چې ان روس مکالمات <sharpan -tug |notimestamps|> <ơi> <sharpans> <sharpans> <sharpans> دا احمد احمد و دا عجیب نمدنی کچکت گنام دا اکی سوکین افرچه دا روسانه ای مکالمه دیونو دهی تروس اصنگ و آورده خوزای هرم دا دا احتنباد موصاله چرا زامنه از آورده آنس رویدتا متوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم فقطان فرچید اسن دیدره فجو حشتو ساقو او کتی پهو او دله دلیه پاندای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا وره وااله من فی هدايه و کو فجر سان کنا صفیه مشربته له در یسحان من ذین نحلا بالخانه کې چې دې پړوي و د څټو لوکو یوهنا فاطا ساو یو ځن هو نو مرګي پوسنه کول فصللا دې اجازه تر و مهم فیام هلما صلیما انما يورون دي تمم به فیا قبر فكبر فكبرو یا یا سی یفجو من صلا قائما فصلو فی وَنَزَلَ لِلتِّسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ عَذِيتَ الشَّاعَنَ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ التِّسْعِ وَعِشْرِينَ مِثْلُ يَوْمِ الدُّخْنِ كَمَا ذَكَرَ قَدِ انْتَهَى وَكُشُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نې بیا حجر خداوی دی چې مهات المؤمنین چې رسول الله صلوات الله علیه کړی دا نه موږ او رسول الله صلوات الله هم په دا مقام کې درې همونه دعاونه راجمه شوې خو ملادم حجر د ذلاتونو دې ماي هم په دې کې په ذلات کې واقع شوی رسول الله صلی الله علیه و آله نام ده اسنو خری و چې رسول الله صلی الله علیه و آله کو لا دا وې چې رسول الله صلی الله علیه و احزاب دواخينه رست راغلي دا غروس ته دا اصل واقعي کې رسول الله سلام دا د پره مشربه کې ناستو چې تقدير دي نقل حرکت نشي کولای شو ورځ او دې نه په صورت کې رسول الله سلام په ناش کې مونږ نه کول فَصَلُّوا بِهِمْ رَجْعًا جَارِيَةً صَلَّوْهُمْ قِيَامًا هِنَا فَصَلَّى قَاسِمٌ وَلِلبَنَاتِ مِنَ الطَّوْبِ هَذِهِ رَأَتْ رَسُولَ دا و, <سؤال> اللہ اللہ <سؤال> او دا, دا, دا و اس په هغه کې چې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم برچت کې ناشته او دا الهه پر سرت کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم برچت کې ناشته دوه نه یم کړی خبره ده خبره تا تل کړی دا خلکو به نام یو کړو یہ را پر سرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کړي دا ورځ بهکه رسول تر هو ته مشورات او منزل جمع کړه یې را پر سرت کړه ارشاد دي چرا او مقاتع را لخوا پر سرات د ورځې نو او رسول الله صلی الله علیه و سلم او په دې رب کړی د تیرې ورځ د ته مهاجره چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مهاجره په بدره کې قواعده تدبیق و کتاب الله کې هغه ته اذن وو تر چې من تشاوته کوم تر شا اذابې او قبض کړی هني دا ولدا شي نه امهات المؤمنين طول امهات المؤمنين سوې نهر حري مقاتعه کې شي نه اوله چې ضر ور کې پتين کې سوت رايول نه او دا هغه نه مې چولې دا مشكله و چاري نه به به مقاتع کوله و ډېر واخګور کوله په هم دازو وکړه خېدا اې څه څه و په دې ونه یو بلایسته تلع... اې راځي کو د څلوور مې ته طلاق وېږي اوبه د څلوور مې نه ماخې جوړشي بې هوار کی کفاره دهنی دغه 11 دی څ کفاره د یمین علیک الای دا الایم مصالحن و رسول غوی الہوا فروی می یذور نحوا صحابہ کی رغبت عیادتک او فذاذ جحش کی فصل ذیہم جالسان وهم قیام بدی دې کې مساله د اقادات د قایده د مل قیام دا حځانو قیام هيداځه ای محمد سیو خدا منسووب دی ای مائیں مالید کمدہ منسووب دی چرانی دیه ول رسول الله څنګه په خدا دا عمل کړی صحابه په څو او ایتنګ دا خدای په پدني کې د شادي نقل دی دا یو مون نه حق باندې جال سلام ا حدیثه الهات رسول خدای ما دا حدیث نه روایت شد د دې یو یم سنید فقته اړو تاروزونو اعظام دا مصنب کی اقتداد قادر بل قیام حاجز دا قیام پسیکی البتا امام احمد پکت بشت وائی تیو دا چیزا دا حی او دیم دا چیزا مرض و مرجور و زاواجی که ساق و جرم دسیو یا لیزو حرم دسیو د دې مخبره څو چې په دې قاېل چې دا یې دایره د هغه د دا د احمد بن حنبله او دا مرغولو دا رايده سموافقه د دې امام سقاي چې غناش دي بناش دي پر امام آبا حانی فارس اکنی صوری آبا شور جمعورا. دیو پنیل باندی قیام روپن دی که امام ناش دی ناش دی امام پاگیم دی دی بانکیم. ماتني خادي سره دې زمنګ دې روانه د دې مؤلفو کتب دې روزی قیدی کې هو هم دا قرغه دې دا فصلى دا خنډه راګری یقیني و دا نه سره څه دي کا دا مسله د دې جننه یوي چې موافقه تو څه په دا مسله چې مني دي د شپږ سرحتاسو گو رئی شپگنگی سلور کم سلخان سلور کم سلخان اول پینجا کم سلو گو رئی دیبا کم گو دو پنزو سبارد دیو، بابن نماجر ایمام نیو تمام دیو، امیر راو، دکھا جندا مسلی فمینی، بیچه دغس از رویت ان قالت صلى رسول الله إسلام في بيتي و شاكين فصلى جارسا و صلى و را قوموا قياما فاشار لمن ايسو فلما ارفع قال يا ما يريد امامي محمدي فيا ركافر قوم واذا رفع فتو يا قال سمعنا محمدا فقولوا ربنا ولك الحمد ویا صلی الله علیه و سلم پس صلی الله علیہ وسلم اهدل فاشیخه یا صلی الله علیه و سلم ائمنا شپغنی ابو عبد قال حمیدی اضعه نکو. قوله ایدا صل جارسان فصله جلوسان وفی مربه قریمون. دام محکنه دوره سمه صل نبی اسلام جارسان ناس خلق و قیامن. لامینا مربه قوله. و مرد مولتی داش شوید. نواخیل ایتبار دینا جلوسان منسوخ شو. اضعه ذکر رسول الله تعالی سمازم او مقدم پس ولاو اپیدی کی امت انی ف یعادل انصافو خرم په حدیث یوکو خرم په حدیث دایې چې نماز جوړې مو دي تامبي څنګه کبره فقبر وزار کا فرق وی دا څنګه فصلی دایم فصلو قیامان فداینه یی چې صلا جائز سم فصلو جلوسان دا تاسو نه استر صاحب کتابونه کې لیکلي دي هه کوم صلا قائمان فصلو قیامان دا به څه دا خیده کوپ چې موسنی پ رحمته دا مصردي ک نه چله دی د کې مص په مصري د موه خڪ کووري په مووا پهقدې دغه نه معجو معامري تمدي نووا قبل خدي ک کې ک فدا ک بره فقط دیون لاه کا پار کوونوي دا ص جي فله قائمن تصلوقیان خو دی ذڪ نهڪ دا ک دا قرار دې ميدا دی کناکه چې دا صلی جلوسا ته صلی جلوسان قوم دې ځکه کناکه نو زه غره فقره دې ميداونه یې چې دا صلی دا چې صلی چې دا غره فقره اما دا بچره چې رسول الله جاي سره رسول جوړو سن دا ځکه دا څه څه دی او روزه خري کر روان دي خو چون کې په دې مخه کې د پماره د نه سوي ما کوله او تدام تو شحان هم دیتا نو چې امام ناشن مخه دین دي نه شتي د هم دیتا نو غزاله <سؤال> سره له کله تکي په صفاتي شادي روس ته ويي واچ په ياسو له جيا دي سم فل سله جل سم نو انور حديث وسهم راځي قول نه خبرته چې دا حكمه منصفه او نشم کولای نو مرګ لري باندې شانتي په صحو کې رشي پریشان دي په عادي کې د مرګ موت واقعي به کو ژوند کی با غنيدا سب سب مسلم رات وي را سجرا محسن خفي په سياب کې شروف یلا کوي دا پا دربار دي دي څه وي دا پا تطبدم سره د حديث هغه کوي ورن مسلې چې مکان دی هه ته دغه زنه به شروطي کې او دا پر تبا دا مسائلو دا حدیث ساژخو ده. محطه نجاسات و مطلی زی کروه. نو دا باپ زی کرکا ده ده و جنه زی کرکا راشینو د دین نجاست مسلطه نصیر رشیدنه صرایات نکی. د دین نجاست مسلطه نکی صرایات نکی. اغا چې ظاهر کې څه وای؟ شوا تنګره کان رسول الله صلي و انا حذاه و انا ربنا ما قام الصبو ذا سي قال وكان يصلي للحمى الرسول الله صلى الله عليه وسلم قوم همرا کو نشبه خدا ده چه ده، یو خزنانه با، دویم ده چه د ده شید کی بوا، ما صلاح صحابیتو شره ده شیده، چه کی مرسلی حامل ده نجاست نبهید، لکه که محشیسه ده نجاست چه ده غیر، مالی ده غیر حامل دا. دې دغه وړه مساله کار مانی ماما غته راو چې څیرے احنا حنا کې راکړې دې چې وړه را حنا فوز دنيو څیرے مخالیدی نه شوه کې چې د زنا نه په محاسبه باندې د سلیمون فاصد وي ګر کې ما او په محاسبه کې ها نه ها کوئی چې د سلیمون فاصد تاثنه جایده نینام ویگو برا کواسی دی خودر رسول اللہ سامنو را کواسی دی کنی فرمانی توا محبتی دی خانه، تا کم تصور کردی آگه دی پارو سواب راگان دی پاگی باتب سیلتا آغزی که کو خواقس وقت که دی سریمون فاشدی جدا صلی و موشتراک په ماده کی، هم پا عدا کی، هم پا حرمت کی، هم پا تحریم کی، هم پا تحلیب کی پا خرور حدیث ندا هم مال مشغل چه پا خمرا بانده مون جایش شاید. اما ایمارک تدا منصوب دا كرا بقار دا دا شي سيدايا يو صدين و طماو بجين سول ازا يالا ذاك الحديث كي جوينات ديال الارض ماشي ذن و طغار غيرنا او عمر كده اې چې په پټ تارونه چریدريو محبه خو د دې مکه کې ما خو د مو او غنیا به شپه سره واده ورونه حنا خپل کړئ. السلام علیکم دا وای خدای جمهور پرماندی داږئ دے. او هغه کوی دا جب حق استقاش شی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا پات شوړي. ایا ته رسول الله صلی الله علیه و طرف کې دې کنه دي